פרק ט"ו וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם, ועשיתם אישל אדוני עולה או זבח, לפלה נדר או בנדבה, או במועדיכם, לעשות ריח ניחוח לאדוני, מן הבקר ומן הצאן. והקריב המקריב קרבנו לה' מנחה סולת עיסרון בלול ברביעית ההין שמן. ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העולה עולה זבח לכבש האחד. ולעיל תעשה מנחה סולת שני עשרונים בלולה ושמן שלישית ההין. ויין לנסך שלישית ההין תקריב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 או לאיל האחד, או לשה בכבשים ובעיזים. כמספר אשר תעשו, ככה תעשו לאחד כמספרם. כל האזרח יעשה ככה את אלה, להקריב אישי ריח ניחוח לאדוני. וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישי ריח ניחוח לאדוני. כאשר תעשו,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 מבואכם אל הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה, והיה, באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני, ראשית עריסותיכם, חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה, מראשית עריסותיכם, תיתנו לאדוני תרומה לדורותיכם. וכי תשגו, ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר אדוני אל משה, את כל אשר ציווה אדוני עליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה אדוני ועל עלי דורותיכם. והיה, אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה, לריח ניחוח לאדוני, ומנחתו ונזקו כמשפט. וסעיר עיזים אחד לחטאת. וכיפר הכהן על כל עדת בני ישראל, ונסלח להם, כי שגגה היא, והם הביאו את קרבנם אישל אדוני, וחטאתם לפני אדוני על שגגתם, ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ואם נפש אחת תחטאה ושגגה, והקריבה עז בת שנתה לחטאת. וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה ושגגה לפני אדוני, לכפר עליו ונסלח לו. האזרח בפני ישראל, ולגר הגר בתוכם, תורה אחת יהיה לכם, לעושה בשגגה. והנפש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 אדוני אלוהיכם.